Немов відчув себе вдома, у безпеці. Антуанетта швиденько поставила на стіл каву і безліч тарілочок. З крихітними солоними крекерами, горішками, мигдалем, цукерками витягнула з холодильника шматок торта. Учора спекла, Марк любить, і Дмитрик також. Ніколи не знала, що ти така кулінарка. З повним ротом спробувала похвалити торт який, що називається «Тану в уроті». Валя, не пригадую, щоб ти колись спекла торти просто так, не на день народження. Валюшо, торти, тістечка, розмаїті десерти – ось виявляється основне моє покликання. Я готова випікати, перемащувати кремом, посипати цукровою пудрою, поливати шоколадною глазур'ю сілякі комбінації з муки, яєць і цукру, хоч би і щодня». А «Вигадувати свої власні? Поле для фантазії безмежне. Технічні можливості – сама поглянь. Міксер, тостер, кухонний комбайн. І головне, Валюшо, я маю з чого це робити. Зрозуміла. Маю з чого?» «Що значить «маю з чого?» – не зрозуміла Валентина. «От бачиш, ти вже забула, що означає «порожній холодильник».» А я ще пам'ятаю, не забула, як збирала яйця і купувала за останні гроші пакет хорошої муки, щоб спекти на свято тортик Дмитрикові. І як плакала, що не вдався крем. Не вдався, бо не з масла, а з маргарину. На масло не вистачило. Я ще не забула. Забудь, Анеточко, забудь. Маркіян надійний. А грошей у нього стільки, що вистачить ще й на онуків. Я ніколи не питала. А я знаю. Ні, торт просто смакота. Я попросила б іще шматочок, але тоді доведеться завтра влаштовувати голодний день. Ні, тортика я тобі більше не дам. У мене заплановано інше. У таку спеку ми рятуємось ось цим. Антонета дістала з морозильної камери заморожені ще з червня полуниці. Зараз побачиш, вершки, трохи цукру, міксер. Ось тобі крижаний коктейль. Смачно. А тепер фруктовий салат у жиле. Анета виймала з холодильника, немов фокусник, склянки, в яких недбало насипані застигли у прозорому жовтому і зеленому жиле ягоди, малина, чорниці. «Ти що, Анеточко, з кухні не вилажеш?» – здивувалась Валя. «Ані трохи. Я весь день валяюсь на дивані перед телевізором. А на кухню приходжу трохи розважитись. Коли спаде на думку, приготувати щось особливе. Хіба це можна вважати роботою?» «Ну, знаєш, у нас, мабуть, різні поняття про роботу і відпочинок». «Хвилинку, Валюшо, чуєш? Воно плаче!» Антуанет прожого метнулися з кухні – Аж тоді Валентина почула ледь чутне, але таке знайоме скавучання. За хвилю Антуанета повернулася з цуценям на руках. Воно плакало, кригітка, думала, ми його залишили і забули. Давай ми тебе погодуємо, маленьке. Я тобі погріла молочка. Тобі ж не можна холодного, правда? Цуценя прилаштувалась біля мисочки, розчепіривши свої нетверді іще чотири лапи і смішно хлептало рожевим язичком молоко. Воно поводилось зовсім не так, як учора. Валентина зловтішно примружилась. А зараз воно тобі зробить калюжу. Антуанетту така перспектива ніколи, ані трохи не спантеличила. Вона вже тримала на поготові ганчірку. Звичайно, зробить. На те й діти. Воно іще зовсім маленьке. Ну, зробив своє молодець. А ми калюшку витремо. Валентина продовжувала із якоюсь садиською насолодою. А зараз воно почне скавучати. Не почне, я вже придумала, що з ним робити. Антуанета витягла з кухонної шафи фартушок з великою кишенею на животі і поклала туди цуценя. Воно влаштувалось там у теплі і відчуло себе удома побуду трохи мамою кенгуру, поки воно не звикне. Антонетта сприймала усі незручності, пов'язані із собачам, не як стихійне лихо,